FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 9 Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să iaducă aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?" Cine ești tu, Doamne?" a răspuns el. Și domnul a zis, Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș." Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vei să fac? Scoală-te, i-a zis domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci." Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau un în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania! Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Dars. Că el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne," a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău." Dar Domnul i-a zis, Du-te!" Că și El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis: Frate saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai,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 Că Isus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștință lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au covărât prin zid, dându-L jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum, pe drum, s-au văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum, în Damasc, propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbeam și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucură de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta pentru pe toți ființii, s-a pogărât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zecea de opt ani o log în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și făți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care, în Tămăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milosteni. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scaldat o au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage.